Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Wa habluni min ladunka ridan kabira. Dragi i sestre, nam i svađamo što I nakon salavata i salama našeg poslanika i mjenika Mohameda sallahu al-Bahvalide srbam ja vas sve zajedno na čelu sa imamom, sa džanijskim vodborem, ostalim kolegama na presnikom nežica i svima drugima koji ste našli za shodno da se učera družimo zajedno. A se našeg poslanika Mohameda sallahu al-Bahvalide srbam je, kao što znate, na prema brojnim navodima on je dođen u ovome dvane mjesec u Rebiu Ladov, pa od, odišao zbog toga se prave rade i manifestacije. Ne da mi obježavamo neke dane, ne da slavimo prođenja i salama, nego jednostavno da se podsjetimo na njegov život i rad. I mi zato imamo priliku čitave godine, a posebno kada su dani Rebiu Ladova u pitanju, onda se aneže ranije malo Tome tako podrijedimo i više o tome i govorimo i učimo Salavate kao to znate, a to je sve ono što je Alba Gospoda Svemira u Uran i Kjerimu. Ono e, trebamo slijetiti poslanika, ali i za svake, svakog dana u godini, pa treba se podsjetiti naravno nekih momenata iz njegovog života što mi i činimo. I večeras kao to znate, tema naše predavanje jeste Mohamed Salova, volim se nam, kao simbol dobrote i nepote. I istinu, naš poslanik ali se on je manira, dobrotom ili ljepotom kao što nikdo nikada nije na ovom svijetu. dok toga mi imamo poslanika koji je naša vnika. Poslanika salova, ali je sad koji je naš primjer i uzor svakom čovjeku, svakom vjerniku, pogotovo sve do sudnjega dana. I mi dok toga se posjećamo na njega stalno, ne da bi o mu samo govorili, je to onda ostaje vuka, teorija, nemo da bi to premijenili u prašu. Da tako je, ako bude podjeti membl, koji se organizira u, na neki način u znak njegovog poštovanja, onda to treba da bude spjev koji će nas potaknuti, koji će nas inicijirati da radimo dobro djelo. Ako će membl biti samo spjev, gdje ćemo mi oslušati nešto što je radio po slaviku, a nastaviti na isti raditi, onda to nije u redu. Onda to nije u redu. Dok toga, Allah Zadošanu inicira i traže od ljudi da stalno razmišljaju, da umišljaju, da meditiraju, da na neki račun jedne druge i naše predavljanje, jesu dok da postaknu nas na dozbro, na hajr, na velike plemenite akcije koje možemo počiniti, jer jedino tada možemo uraditi nešto što je dobro. A sve ono što mi budemo one kome govorili, a ne budemo ga slijediti, ne budemo radili, prema nemojim pustima onda ćemo imati sutra odgovorost na sudjem dan. Jer čovjek mora da zna. Ako zna, mora da djeluje prema znanju. Ako ne djeluje prema znanju, ima da odgovara. Ako ne zna, ima da odgovara. Jer muslima ne smije biti džari, ne smije On mora da zna osnovne, mora da zna, on moj gospodar, gdje rodin, kuda ta šta slijedi iza ovoga svijeta, mora da zna da ima ovog pokaburu, da ima i džernet i džernet, i da na neki način mora da se sprema za to. On mora to da zna. Ali isto tako, kada zna, mora se pripremiti za to. Jer treba je što mi znamo brojne informacije o našem oposlaniku, alaih islam, ako to nije nao našoj životnoj praksi, onda od toga nema ništa. Onda mi možemo govoriti kao što je na radniku, prdzeću, kaže, ja imam radno obijelo. Ja sam radnik tog i tog prdzeća. Ako on ne radi ni jedan, diritor, niti poslovađe ga neće ostaviti na radnom mjestu. On mora da pokaže da osim obijela, I osim pripadnosti nekoj firmi, da ih radi i gradi u firmi. E tako je u svima, onaj koji govori da voli poslanika, samo oblagovariju Srnan, da voli, jel' tako, i namo, i na namo, on mora, i na ovdje jedno predavanje, bez vrza Laisalama, on dolazi da bi samo slušao o tome. Evo, dolazi da bi čuo i da bi to primjerio u svojoj životnog praksa. Zato je naš poslanik, samo oblagovariju Srnan, kako namo bi poznati, Šehi i jedan od velikih islamskih učenjaka iz 20. stoljeća godina Amošnjaka, Mustafa Vrsovačić, Nakatola Ali, kova su partizani u 1945. godine kada su bili u rospogu za Sovjetskim savjezom, za tadašnjim komunističkim sistemom, kada su ga ubili godine u Sarajevu, u 35. godini života. oni je na jedan tekst od godine objavljuta u veliki daj, u kome nosi naziv taj tekst harmonije i ljuriječkih djelovavog poslanika Mohameda Saloma, ali U tom tekstu govori da nije poslanik ali sam radio ono što je govorio. Da nije govorio ono što je radio. Da nije bilo sredne sintezija i spoja, braćo moja, između onoga što je govorio ono što je radio između teorije i prakse, njegova misija ne bih trebala na 14 godina. A ona kaže, Mustafa Mosuladžić, rahmetulma je vidi, traje već 14. stoljeća, 14 vjekova. En zato je njegova uloda velika i hodnaž i u našem drugoštvu, ukoliko budemo, željeli da slijedimo Ali Islalama, da ono što čujemo, da na to bude postret da radimo. Jer onda nam nije zabranilo, da svaki dan učimo me ljude, da se posjećamo na nje, da, da zikri činimo, da spominjemo oslanika Ali Islalama, da mu da upućujemo njegove riči, njegove hajise, kada bi to raz Neфи bi dete smjeo, ne bi trebi biti pida za umetnika. Beda je to organizirati, ništa ne imati pouzdan korisnik. Pa da nam pred naša manifestacije krato čimo pjesme. One mogu biti izpevane, ali moraju da budu u komponirana na naše ritmot, a potvrda nema, onda nema hajde otana. Zato, kaže moja draga, mi u ovom mjesecu za brojni mjestima, u stare vidim kako mi Tuzdne imaju čitav mjesec manifestacije u Poslanikore Isana. Jer kako ćemo, ako nećemo se podsjećati na njega, stalno da vidimo kakav je bio, šta je radio, čim se bavio, kako je vodao kao čovjek od krvi mesa, obični čovjek, koji ima i slabost ima i mane, to što im imamo, da postane jedna takva gromada od insana, jedan takav volos imana, jedan takav, dakle, Insan koji je slijedio u ovom vjeru ledio, koji nam je premio ono što koji ono što je znao da držio u praksu i nikada ništa što nije znao, nije sprovodio, a da nije sprovodio složiv u toj praksi. I sve što je sprovodio, to je i govorio. E to nama danas treba. Imamo puno učenjaka, imamo puno intelektualaca, imamo puno učenih glava, a naravno sve imamo tijest, oni. Zato nam u svijetu ne ide treba. Ne ide ni kod nas kako treba. Vidjeli ste jedno govorimo, drugo radimo. I ne možemo uspjeti, gleda Allah pričeta. Allah dajde pričeta, samo onda kad ništo kažemo, pa to je izvršno. I Allah mrziji i kažemo u nama. Pa ne boli one koji jedno govor ja drugo radim. Ovi jednici, zašto govorite? ono što ih sad mi ne radite. Kako slanica ono Lavora je nikada ništa nije govorio da to nije uradio. A nikada nije govorio si ono što radio. E, to je najveća škola i boka koju možemo primiti iz njegovog sunjeta i to je najveća boka koju možemo na našim melodima, na našim skupovima prenijeti nama, ljudima da znamo da ne može mišljavati, da govorimo o a mi biljamo neko števe. Da govorimo protiv gibeta, a ne gibetu. Da govorimo protiv nitej korupcije, a ne ih ga uzima. Da govorimo tome kako treba voljeti Allah, a ne vidimo našoj prakse da ga volimo. Da govorimo kako treba slijeti Resulullah, a ne vidimo našoj prakse da ga baš mi slijedimo onako kako On traži i voli, a ne kako se nama pričinjava. Jer mi treba njega da slijedimo onako kako je je bio slijedjen od prvih generacija muslimana kako se učastnije shabi i tabiini slijedili njegov put na koji Allah nije ljud i što bi švada rekli da je bud a to je sratun ustahim i to je jedan put, nema više puteva i nema bošnjačkih ni bosanskih slama ni ti ima ima jedan proslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji učinio sve Allahove objave ranijim u jedan spoj, ja, ah babu moj, i Kur'an, kjer je njemu došao kao poslija verzija ove riječi je ja da postavi i ljudima i da je kaže svima nama, i muslimanima, i nemuslimanima, i fašistima, i komunistima, kao istima, i brahmanistima, i srbima, i hrvati, i bošnjacima, i albancima, i turcima, i amerikancima, svima. I nema razlike u islamu, braću moja draga, ima jedan poslani koji je na kraju hadio u koji je bio kružnica i zatvorio tu kružnicu, radili poslanika jer su oni pradili taj kruh, taj kruh. onda je poslanik ali samo sam jedna mala trška koja je došla na nakon 124.000 poslanika, odnosno vjerovijesnika, je nakon 315 poslanika. Dakle, ukupno je bilo 124.000 vjerovijesnika i 315 poslanika, kako je navodi poslanik Salomu Avalim Zrnar, u jednom znobili u osnovnem hadisu, Jona mondazal kružio tu čitao Cjalinu i što ni kamen udarenom uhrom udario otopis i pokazalo da je on posljednjom ahom vies svih vjerovjesnika da nam po njega nik njedan poslanik više ne treba da će samo biti u leva koja će tumačiti njegove riječi a ne u leva koja će tumačiti njegove riječi pože Google i Google-a i Facebook-efendije, nebo od pravog efendije koji poznaje Islam, nakav kakav je Allah objavio onaj koji se nama preporadi, vidite, objaveštene službi nudi na ovim pruštenim mrežama, pa zato je narod, oliko je nudio, udalio, nastali surani, radi Isisi, Radje pol-islamske države koje ne imaju vezi sa Islamom i timaju imaju vezi sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, zato što se ne uči od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Ne uči od poslanika, ne mu se uči od šefika. Ne može se ući vjeru od šefijika ne mu od poslanika, je to jašno? I nikad ne ništa što drugi govore, osim onoga, ako ono on nije to temeljeno na ovaj vjeri na djevolom sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i te onda mi možemo da kažemo, da slijedimo vjeru Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Zato imate obolatje, njema šta ne, vodi mama preko šejkova. Ko sve ne govori o njegu? Kakvi šejkovi? Nadvi šejkovi? Kakvi insana? Nadvi insana? Pa zato imamo ovo stanje, jer zar može biti nakon jednog takvog poslanika, koji je naša čast i djika, koji nam je pelio ono da vaha gospodara Svebira, a ova samo da ono što nije prljeno, što je ispravno, to nije, znamo temeljno što nije kafificirano što je nije derodirano što nije razumijete skučeno što nije smučeno što ne valja nego sve što se izdvalja što je savršeno što je dobro i od njega donosi poslanje po i nema grijeh jer ga džibril je hemi nadzirao i džibril hemi ga ispravlja i džibril hemi ga čuo uštipio i, i on nije mogao ništa kazati što nije bilo sakim zadovoljan Allahu Na svi drugi, od Aristota, Platona i ostali plafona, od raznih tamo drugih i filozofa, ne znam, mislovaca. Tovi naši učenjata koji danas, razumijete, šniraju i nešto pametuju u čitavom svijetu. Nema, nema, nema tu znanja, koliko nije znanje zasnovano na Allahove mjizi i na suđetu poslanika, samo Allahove srna i na časnim timanima, koji iz tog prevelik dana to znanje koje nije izhavljećeno, koje nije izvrnuto, koje nije pravrnuto, koje nije sa našim ovim kvjesima zamuguljeno, što nije sa ovim našim, jel tako onaj, junasima zakukuljeno, što nije sa ovim raznim, vidite, raznim sektarkim učenjima izvitopjereno. I mi danas imamo ovo stanje koje imamo i ne možemo drugačije ne imati. Vraću moja draga, kad ne menimo da mi slijenimo poslanika sa ovom ako, ali vas znamenimo onoga škoga Alfa poslao prije 1400 i nešto godina. Dakle, je ove godine se nezržava 1444 godine, kao što znate od njegovog presjeljenja. Poslanika Salova, ali je sve znam, koji je dakle prije gotovo 1450 godina donio tu ljepoticu koja se naziva islam, tu suštu, dobrotu, ljepotu, koju mi možemo samo prepoznati u njegovom životu, u njegovom stijednju, u njegovom interpretiranju vjere, Zato, braću moja draga, svi trebamo jednog ljudi pozvati da se vratimo k toj suštinskoj, pravoj, izbornoj, originalnoj, nepakrnoj, vjeri koja se zove Islam. Za koji je Allah rekao, innet dina inda Allah Islam. Ko Allah je din koji je fin je dina, dina Allah priznaje osim Islama. Kršćanstvo, Židovstvo, tamizam, krahanizam, konfučionizam, Je opišli jeden izan, i nema veze s Allahom věrom, že je to vytopřenéno, iskrivleno, izbrnuté, falsifikováno, imá Allahova věra, koju představlá Allahu posláník salláhu a lého A mi představláme onoliko, kolik posledimo posláníka salláhu a lého zálem. Sledíme ho 5 poslát doliku i představláme věru. Zato nám je věra za nás iskrivlena, zato nám jsou hlavy džemáti, Zato su na ovakvi muslimani, ne mislim, potate u čitom svijetu i pogledajte, da jedni drugi biju, jedni drugi udaraju. A je, ko zna poslanika ali islam, on neće doma ni udariti, ni kral, ni volna, ni vola. To ali islam ne daje, ljudi moji, ne da životinju udaraju vam. A vidjeli ste, oni nađu ljubu da poudaraju pa ubijaju. Koga smiješ da ubiješ bez ovog izunama? Allah nije dozvolio da životinju. Ubijemo bez dnebog izra na morano fino, ono životinju koje je Allah dozvolio da pojedemo mora nam kako je alai salam naredio, naoštiti dobro mor, ne smijemo ili tada patiti jer nam je Allah počinio životinje nama, a mi treba da se hlanjamo Allahu, a sve dama počinjamo i brda i planine i more i jezera, da užinuamo njima, da osjećamo ljepotu Allahu, da vidimo, njegovu existenciju utrme, da vidimo takve uđu što nam je da odla posto u stulje potu da uživamo u tome i da odame da koristimo, ali ne možemo koristiti bez njegovog izunaja, moramo koristiti samo saznanjem koje je dodio nam i da znamo kad možemo čak životinju, da ubijemo to i da zakvarjemo, možemo samo onda da dađemo bisminu magi, Allahu akbar. Ko to danas mi je da plati uvijeti u imal dvaješka? ko? Svaki čovjek je Allah upravo. To je Allah upstavljena. Ko ima pravo da ga mirne? Sam ću ti reći ja uspostavljam rije. Koji rije? da bolje uspostavlja rije osim nas Allah? Osim naš Allah, gospoda, svemira i svijena. Imamo na ovom svijetu ljudi da ikoga psuju, i malpretiraju nego gospodara što je miraj Jeste imali nikada čovjeka da vam više država učinio nebo što ljudi sad na malo učinio? Ovi radni čatri, munatici, ekstremisti, ove davaju mafije na svijet, ovi svjetski lideri. Imao da više ne poštoje Allahom uvijeku. Onda mi je to sve putamanio. <laughs> A vidi, ne miraj. Ne miraj nego je ostavlja, što je ostavlja, što je ostavlja, da i mi pozvajmo u vjeru. Eto zašto je ostavlja. On je ostavlja, da mi karamo čovjeku čovječe, dođi s nama. Ne da vebenja ne da obijaš, ne no da opretiraš, ljudi moji. Čak ima granja, ne. S njegu granjaš što sa maplavama i sa tak i na na maplavu, da u ti Da Allah sve stvorio i da je ti to doživio, vidio, čutio, doživio tvoje, tvoje stavlje, svoj slob namazom, svojme postane, da se doživio najdješće stvari u životu. I da moj ti to predviseš, zato Allah hoću. Allah vidi i da vam oništio, a ima niko moći od Allah. Ljudi moji, pogledajte što rade vizionisti, pogledajte što rade ovi svjetski policajci, šta rade o svijeta, koliko su svijeta dosada sada ubili, pobili. Nisu ustamani jedna ratiza zbavno sada, te drugi izazivaju, vidite. Ni prvi švetskirak, drugi švetskirak, ni ubijali ljudi u Afaristanu preko 3 miliona i ljudi u Afaristanu. Nisu so u osnovni mali Prvo Rusi pa onda Amerikanci i sad njima ostali Britanci koji se stigali. Polet danas u Siriji. Bombarki je Siriji u odloči, I niko nema u Nema u odloči. Nema Osim negdje, kad njekoga ubio onda svi se sastanu i žele za njega. I u islamu nema jednoga ubići. Ali dvije s ovim milionima, ko se diše, ko je vidjelo svoj glas, treba vam supradovrati za to. Gdje smo uvijek izdeli glas, ja su ubijali palestinice, jedna pogledajte, svi na društjani grežani, dovode židovi, djecu malo od dvije, tri, četiri, pijet godina i puštaju velike ručijake na njime mire. Se gledali, mogli ste to pogledate te snitke, ne vidite šta se sve radi. I to Allah drpi, zašto? Da ljudje iskuša, s jedne strane, nas u našem sabodu i u našem pozivu da ih pozoruju ljepotu vjeri. I ni u njovoj drskosti. I zato je Allah na njih kad je uzmjeno da dana, vidjet šta će sa njima biti. A naš poslanik, saloblava, Ml.S. koji nije znao ništa više od nas, okud ućnosti. Allah njega budučio i u njegovo srce ubriznao Ibn ilham, ibn pa je kao ono što je kazao u svojim predostavljenim hadisima i tačno nam predstavio, pokazao i dočarao šta će sve biti na ovom svijetu. Jo ono ne učita njegove hadise, a nažalost, neke od svih serije ne mogu čitati samo hadise, zato je ne možemo to poznavati, zato jesmo izgubili taj konkretni prostor, a pročitao neke hadise Prepoznamo ovom je svjetske iglise, jedno im prepodnjaš, jedno tebi muljak, pogledajte kako nam lažu, kako nam govore o raznim islamskim državama koje uopćine postoji. Disto islamske države, to su tvoravine njihove, jer oni osvaruju prvo tu vojnu što trošuje na taj način, drugo što farmacijalsku tako ođeru, jer je puno ranjenih i treba im neko da se obogati i dobro do obištno te kompanije rade, a onda treba im i nas da se izvodi na razne načine, A treba, naravno, da se muslimani pije jedni sa drugima i zato se ta kampe izaziva. Tam muslimani čitaju o ovu knjivu, da ono je prije jedino u priju, da ono čitaju u poslaniku Al-Islam Hadise, kako je poslanik Al-Islam govorio, a kako je naša iskljena ovojna poživu istoriju protomađila, mi bi svaki ovaj potez prepoznali i međunarodne i međuzabavne zajednici koja se sa nama čitali ovi desetljeća. Mi to bi to li je povijenili. A koje nama tri, što mi vjerujemo više bimo kojoj TV stanici, koja je dobra zadatka da nas odbodi od pravi sistema vrednota i milosti. Koje nama tri, što mi gledamo na sve čudije serije, a ne gledamo ono što je poslani, da sam popadvali bez zemena, rekao, kazamo nam, poslao suvjergiramo nam kako ćemo da radimo da bi smo osjetili ljepotu i ovoga svijeta i da smo prošli, će ovdje zatim i uvijek klizme kroz boji ćemo proći. a onda nam najavi da će jednog dana sve doći pravi stvari na svoje pravno mjesto. I oni malo mali će to sve uvrčati da tišao malo dava, da će sasvjeti naši riječi ovdje zoražupanja, da smo najavili priluf i pobjeg mislana. Ja Jer nisam ja to najavili, ne znam. Ali znam, onaj koji je jedini znam, Allah. I on je preko svoga poslanika prosvijedio nama te informacije. A naravno smo mi da smo čorani ljudi moji slijepi, kod naših očinu. Toliko harijskih dijela, koja popore, u svakom momentu. I kada čitate hadinska djela, kao da gledate ove ovaj događaje u Siriji, u Palestini, u Čečeniji, jučer u Bosni, u Afghanistanu, u Iraku, u Ligi. Progledajte mi Ali mi to ne gledamo, više drugi to prate i gledaju. I ne znaju šta se dešavati i zato usmiravaju odredine. Vidite, procese da idu na nađi kako njima ugovara. Sada se moja grada. U ovim danima, kada govorimo Alessandro, vratimo se tom drakulju koji jedini ima navigaciji da nam pokaže kako će mu se snažiti baciti prvom vijetu. Neće nas dovesti mi li lideri koji su besuštenjaci nesigirani za ljudi moji. Neće nas dovesti do pravog puta. Neće nas ni oni koji su prije više uzeli kao slovi oblik obožavanja ne Allaha koje Tu nas samo dovodi Allahova knjiga i sudne poslanika, salopah, valinu izaznam. I oni iskani vjernici, koji će to zvijetki i godati. Naše, što da radimo? Da radimo, kato Allah uvijenio. On kaje radite, pače Allah nebog osmani i vjernici vidjeti vrš rad. Eto je na nama zadatka. Da mi radimo bez obdira što če sutra da gude. A bit će odmah bolje čim, da radim, da fitniraj dobrem, da govorim istinu, da izbjega vše mještani. Da ne bude ti tri sina i dvije čerke i ti žena, svi sedam vas radite u filmi, a vaš komšijak, ni njegov sin, ni njegov četan, ni mur, ni žena ne rade, a ti ko bila muslima ne dolaziš u zaniju. Nema muslimana, zapamti dobro, jer to je mane koje je nama. Oba da ima učešte i može da radi ga, bilo u polici, bilo u našoj zajednici islamskoj mora da bude pravedan, jer to je emane koje da Allah La emanete, la emanete, la emanete, la lehu. Kad je poslanik sall'o'a, on je visezan kad prnosi Imam Ahmedu, svojme musledu. Nema vjerenima, oaj, u koga nema poverenja, onaj bo emanet zaposlavio. Nemojte, lako je početan, to se izgovara. A šta je vjera? Ima, će stavili od vjerovanja u srcu, do Boko u srcu, kada niko ide zna da ti vjeri Odzivova islama, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Iyo djela koje to potvrđuje. Od djela koje to potvrđuje. Jesu na djela. Jesu na djela. I često oni katolici, budnimima, čak i u islamskoj zajednici 90% nas vjeruje u ovtë dan, u smat svijet. Karl hafu, halir. Da ne povjeruju u ovni dan. I znaš ako nisi poštelji, nisi dobar, uzio se tuđe mjesto, zaposljel si svoga sina slučije, a nisu za to, zato ima onaj treći od komštije koji je daleko uroženio, a ti zaposljel svoga sina. Eto, vidiš da, da ne vjeruju pa, ti da vjeruju, da znaš kakva je ubalasnost uzdejeći tuđe, ha! Što je, Išto? Pa kada ti vjero? To je znači da mi ne vjerujemo, nego je to odmah, mi smo učili to uvijek u jeskom kaderu. daj, daj. Ima ti ono jezikr čini ako čitav naš, da, da vidimo taj jezikr u praksi u Ne mojim. Shlaj laha ila Allah, nema bodo vas ima Allahom. A pokari da Allah i da svega. Ta se onda bojiš ovih dina učara. Ta se bojiš mene, ta se bojiš nekog čovjeka na vlast. Jesu vjeri. Ako naravna Allah i da svega, čim svakog se bojiš, da vidiš da ti svakog više obožao nebo Allah. To priča, to je bogor samo. Jer ashabi su potvrđivali ono što su govorili, potvrđivali. Poslanika nisam ono što je govorio, potvrđivali. Hasan al-Pastri što govorio, to je potvrđivao. Hasan al-Pastri kaže, nikada nisam izgovorio jednu jedinu riž. Nikada nisam rukom nešto dodirno onju zio. Nikada nisam nogom kročio, negdje kremu, jer se nisam upitao je li to pokojost pravladno ili to krije. Hmm. Ako sam ustanovio, da je to uporostao vam i njegovom poslaniku, ali se vam, to sam rekao, to sam uzeo i tuda sam krenuo. Ako sam odvorio sebi da to nije dobro, ja sam odustao. E to su bili vjerenice, to su bili uvive ljudi moje. Lako nam odvoriti vjerenje, treba pokazati to. Lako je govoriti, ja idam u nekom u radu, Lako je staviti 30 nalijedja pokod Mesija. A di di 90 nalijedja te vidimo, moraš ida, moraš kribat, moraš zaustavati i gravača je kodim mojim. Vidite koliko nama trebalo priplanja na ono svijeti koliko trebalo zaustaviti ovi pohotakri, halvi, razni, vidite, ovi razni, koje takvi strujanja, koje moramo zaustaviti. Ne zaustaviti ako ne budeš kompaktan tim, ukoliko ne budeš imao jednatoricu koji dobro prane, koji se čuvaju, koji su potomani kojima je jo, tako, i kondicije kojima je forum, a ne usta na pola terena, to to je koma, ukidanje kižanje mane ta koji nam je povjeren, jer ja nama je Allah dao da na ovom svijetu uđemo i da igramo na ovom zemaljskom zelenom tepihu. I mi smo mladi fudbaleri, već je objavljeno kako fudbaleram. Zašto? zastav da bi moglo da se pripremi zona i svije. U koji je prostran od postanika, ali sam kaže ar duha, ar duši zemlja, vlati, vladni. Čenred koji je prostran, ne nebesa i zemlja. Koliko nebesa i zemlja. Ti treba po njimu da hodaš, kapšaš u dnevnetu doj do murja, kapšaš doj do njih čenredskih rijepe izbora, do hadda postanikovog, sallallahu a l-l-l-l-l-l-l da njegov upoznaš, da igraš, kako ćeš čovječer dola bez kondinci. Moraš da imaš kondinci, da imaš dan, pet puta, trening, Više je nego džeku, ko bi rekli ovi pjanič i, i ostale. Razumijete? Nači imamo sabah, je li ovdje na sabah namazu, imamo na podje namazu drugi trening, imamo treći trening, ne tjedin namazu, imamo četvrti trening, je tako na akšan namazu imamo, e evo peti trening, ko smo sada imali, zovim našim imanom, trenerom je li tako imali smo ovdje, evo peti trening, da ko još ima poneki trening, onako sam, Ima one je posljedne visinske pripreme na svom zapratku, na gijanu, uleju, unošnu zamazu. On je još više svoju takliku razvio, još je više i snagi, je dobio i kondicijest, može po džernetu da ide gdje hoće. Zato imaju stepenu džernetu. Ne su svi ljudi u istim dijelama džerneta. Imaju najljepši dijelaj džerneta, to je džernetu Firdevs podkupolni dio, baš kao ovoj džamiji. Ovo je najljepši dio džamije i je podkupolni, vidite, nije tamo negdje u džošku nema sobica, nego je ovo podkupolni dio. To je najljepši dio džemneta, u njemu će biti poslanici, evlije, šelidi, dobre ljudi, itd. E sada, utajimo oni koji su najspremiji, treba do njega doći. Jer džemnet je prostran koliko mesa i zemlje. I zato poslanika da je se vam kaže, izmedju, izmedju, dva, dvije deželi dva stepena dženeta je stotinu godina hodin. Toliko je to daleko. E da to moglo ostvariti, moraš ovdje pokazati svoju formu i moraš pokazati jedan svoj pravi stil. Zato da ćemo, moja vrata, evo privike da ovim danima ne budemo se samo lako skupili, da se saku pivimo i da održimo neki program. Da je da najdnji način, da jedni je podržao mateme, da najdnji način da pitamo ima li neko nešto da je proštao poslaniku, ali sa To je pravjereno što je dobro da mi to primijenimo, jer vjerujte, svaka primjena poslančkog sunneta ili ajata iz korona je približavanja u lahom neodršanu, svaka primjena naše čarijata je stanja na ovom svijetu, svaka naša primjena, svako odagnavanje griha, a približavanje nekom farzu, činjenje farza, jeste odravljenje ovog društva i čitalog čovečanstva. I mi ne možemo ozdraviti društvo na ovaj način, vidite sve za novu godinu, kad sve bude bilo, kad sve bude, razumijete, onaj svoju čast izgubilo i vidite šta će sve da bude u ovim nosinim, takozvanim, u novim a onda svi očekuju, vidjeli ste. Meni najšmješnije je kad vi dođete u drugu godinu, ono, 31. decembra, a dođu novinarim pitanju, one prolognike, koga šta mi očekujete u novoj godinu? Oni svi kazu, nadamo se, nadamo se. A gdje ćete provjeti onaj kvar u restoran, kaj kaže u diskom, ode da se spusti nisko, ona sve idem, ona kvar idem, ode sa zaraevom, imamo nekje parti, imamo, razumijete, imamo neze. I ti vidiš, svi izazivaju Allahovu srcu. Svi da im Allah uništi i ono malo privrede što imaju. I ono malo privrede što imaju. I ono malo trebništa što nije razvonjeno što nije opšao o tim I on opet nada K'o ti od tebi daje sreću? K'o ti daje na fanu? Ne daje mi fiber, krizežen, koliko to Allah ne daje. U njih daje sve. U njegovim rukama je sve. Zato, braću moja vrata, pratimo se iskreno slijedjenju našeg poslanika Rezisalaamu, jer mi možemo njegovu govoriti puno. Nećmo ništa povećati njegovu veličinu, njegovu čast, kao to znate, ili kada Allaho govorilo, nikad nećemo ne povećati njegovu supremaciju, sreminu, niti njegovu veličanstvu. Vi samo sebe ovim povećavamo. Ja odmore, ja sebe na ovaj način, na neki način, jer vi vidite, slušate, vi osjetite neku lepotu sebi, mi sebe u sebe dižim, tako, u sebi podijelimo sebe divne volanta po sebi, dajemo neki neki onaj novi kako bi rekli tipos. A leči time ništa prostanika le i se ona više postavite na mjesto koje je Allah dao. Oni najveći, najbolji, ti samo znamo, potpuni koji nije griješio, koji se nije htio griješio, koji je sve, njavu postavio, kada smo davali svjetlice u početku, evo ti dajemo najljepšu djevojku izabeli, da troženimo sa njom. Evo ti, dok para, koliko odvačeš. Samo reci, ali postavi tu vjeru. I evo ti, budi naš kraj, umeti ti. Samo ostavi tu vjeru novu koju si počeo da iznosiš. Tamo kada bi, tako mi Allah, kada bi mi sumuce dali desnu, a mjesec u lijeru, tako mi Allah, a ja ne bi ostavio. Imate mi nas, na bilo kojem položaju ga kaže sve ostavljam radijalama. Pokajte mi ga da ga poljubim u Čajinku. Pokajte Svi se bori. Svi se bori za ovu lešiju grunjaločku i u društvenoj poličkoj i našoj zajednici. Svi su nalepili samo kanja i položaje i kanja je, tamo dobro radimo na nani Allah u na dio kako bi vera odrabila kako bi prodiisala kako bi muslimani ne boje kako bi druki portovali na nas muslimaner da moja na a ne sma nas ne vidite propitet i ljudima koji pobedaju samo pogače zadavi da ubiju kola te poslanika i sala kakal rahmet je pokazivo prema ljudima Naravno je sam, sam jedan hadis poslanika Saloma, ali u srednom, pa jeste vidjeti kako vam ljudima olakšavalo, kako im je prilike dalo, kako im je nije skutavao, kako im je nije maltretirao, kako im je nije, kao što ovi rade, vidite, muslima, samo drugačije podole na filmu, na nekim ruštvenim po osnice, lete radni čirbenici, koji su sredinatili radne imena od unih hajmana, pa unisana od abu, febn, i ostale je sve to naredalo, ne znaš mi ni oca, ni mati, ne zna se nikde, a u nas ne moro biti takav, poslanik, svaki je znao se i odgledat, s kojeg je radat, s kojeg je plemena, vidite, kad je rejselam bio, kad je bio Ibrahim za sve se njih zna, i komu je oca komu je mati, i komu je tajđa, i komu je amiđa, i kojim jezikom je govorio, i kakav je bio u mladosti, a danas ti vidio si, ima što može i ne zna se ni koje, ni šta je, je. I akcionista ili, je, ili je neki drugi fašista. A danas akcionisti i fašisti naučaju arapski za 3-4 godine studiranja na nekom univerzitetu i sutra vam pričaju o vjeru. Pričaju, samo da vas sutra zabaraju i da vas nekom drugom, drugom, jel tako, nekom kolotrčini odvedu. A mi ne gledamo ko je, zato pogledajte. Pa ovo je nama preko svojih poslanika, nikoga ne snijevi ako mu ne znaš, čitav ovo porijedno. Kako je mislim? Šta mu je badno mislio? Njemo ovdje je dom. Zato se na nas utraži djevojima, kad se udaje da mora da ima svoj svoj, da se zna, ko je ovdje? Ne lepe ovdje sa sidom. Pa ti uzmi, pa ćeš vije šta će ti bitan bad. Oni da se sveđu konfiru, tako što i ne znaš ni ko je, ni šta je. I onda mislio da se malo... Našnik kad otvira srednji malo i marami nab, nabije na glavu, on misli, to je ljepota. Moraš ne znati sve. E zato je nama Allah ovaj poslanika, vidite Davo, u Emanem, da ne možemo vjerovati ljudima, da ne budemo znati i ko je, i šta je, i odavlje, da bi smo upodljelovali naravno. Jer vjera je u ovdje moj Emanem, koji se čuva, možeš izgubiti život, nije problem, ako si vijeli, ućeš u ženje dobiti. Možeš izgubiti sam novaca, ako si vijeli, opet je kretnja gdje će mašiti. Možeš izgubiti svoje auto negdje da ti sleti u rijeku, da ti ostane živ. Nisi puno izgubio, nisi girao je zavlač, kuna miriti jednome nas. Možeš izgubiti svoje odijelo, možeš katliti. A nemoj da izgubiš vjeru. Lije. Jer vjera je jedini ključ kojim se otvara ženje. U ostalom ništa nije. Sve da ostavimo. Nije, nije ti ugrožen ulazak u ženje. Sada tu obraćujem moja dana, gledajte ono što je sivku, što je, je progredno. Gledajte ono dok četat ćemo ući u tije ljepote, u taj vječni džendren. Jer vidite kad ulazimo tamo, vama se čini ovdje poruživimo. Ne da je ono dana, da radi daj mojeg sina, daj mojeg čerku, misli dobit će nešto. Eh, razumite da vi se neći, a vidite kad se kod je umiralo. Kako će ti sva slika, te neprilika i nepravi se pokazati? že za to poslani kada iznova učio i pokazuje kako se pravi prava lepota u životu. A ti posetiš jo životiš kada nekome pomaže, da mu te nosite šakvat, a ne koji podrubog iskoristiš za pa svoj pomoz. Ne znaš. Za to plaćali sami. On nikada nije postavio ni jedan jedini zahtjev za taj način riječi u svojem hoću. Repovijeri. Jedan put kad je na moru Pras Jadis, kada je uvjena i Indinama i doma se očeli namad sa vremenom prema ljudima, kao što naši imani se ovako okrenuo sa vremenom prema ljudima, i kada je jedno od poslanika Islala, nekada je ostajelo, da bi zikljelio istoriju na mjestu gdje bio namad, samo sa vremenom prema ljudima, kada je jedno od poslanika Islala preko ljudi počelo da im malo splanja i ode u svoju samislu. Oni gledaju štoliko, nikad nije tako brzlo odletio, vjerovatno mislije da je nekada mušta ubitanje. Nakon minutu dođe i nosi jedan komad neobrazenog zlada i kaže dobio sam ovog pljena maza, ne mi golio da znači moju mojoj ukući. Podijelite onima koji su potrebni. On je uživao u damu. on je uživao u žitku drugim, oni osućaju ljepotu i slavast kada nekome nešto učini, kod nas je obrnu isprištavati a ne je malo Mi moramo isprištavati, a ne moli dati. Ki automite pali na insana. Samo da tako te skuđem. Imamo veze koja agencija, društvena ona, ona on pogoda je stvarno malo po te. Pa što vidite? Peton stigo, samo da te vidim. O Vidite u čemu je stvar? Sve preamo ljudi noi za ovim dunial por koji prolazan, i munjevim i plahovim. I ne stane ima, i nema, kao što kao Jeboslani Kaleh Islama, bet dunija ina ahera tih namih kuma jebno rahajda kuma suga u razli, muslim musulome sahiru. Šta je dunjavu odnosu na hiru? Dunjavu odnosu na hiru, kao kad neku od vas ovoj prst, kao Jeboslani Kaleh Islama pokazao, ma kaži prst, stavi u mora i onda na prstu, to je dunjavu od Stavite umore, kako budete pored vljati na ná, umore, ili aklansko, ili dio u tu li atmosko, ana, ten malo prs umore ili okean pa izguste. Pa šte vidite što je ostalo. Kaap, ili dvije, ili kri kape. To je ostalo umore ili o la hirana. I sada tebe, neću moja da trebali biti bolci za gire, koliko bi se trudili, lomili, letljivi, trčali, što je boga da nas je ugladaju. Na televiziji boga samo serije, kanadne reality show-e, kanadne zamavne emisije, sve je krenuo da zadovolji samo strast i zanak koji je u ovdje jedan trenutak. A ono što je vječno, vjera, Toda da ponekad ima i dođe neki sektaški od našim televizijima i još i je uvještavljena. A kamo da pravi ljudi i da pravo uvjeru tumače? I kod nas da je bilo uvodjenje škole, čak je bilo naše zemljici ljudi koji su ovdje to ne treba, uništimo me tebe. A ja kažem, trebalo bi da je 90% najmanje vjeronauke u školama, a samo 10% u drugim Ako možemo popravimo društvo, ako možemo izmijenimo svijet. Dana i koji zaručalo, ono što zna da primijeri u praksi. To ne može bez da ne sit posto ismački i osnovnih srednjih škola na univerzitet, na ne smije, državni. I kad može da kađima što se dio se dio problema koji govori kako probati biti i kako treba što upute lepstivati, kako treba stati i pustivati, kako trebaš što domnu pustivati, kako ne smiješ Hapa to do domovine, do ti domovine i da. I kad se tako pripremiš i ovdje će ste imat sviđan društvo. Maš Alba, mi imamo sad društvo, sad puno znanja, ali sa vrlo novog karaktera. Naš prostor Šukrić nijaz da ga tude ali kaže, nema djeco, kad mi vas ovdje dobijemo kao telat, kaže, sa informacijama. Imate li puno informacija? Sija, Alisa, Fika, biologije, tehnologije, sva šta Ali gdje je odgojeno? E ko tome posvećaju pažnje? 15. Ko od nastavnika profesora govori o odgoju kad predali matematicku, fiziku, eliju i svi su postali danas vrlo sposobni, ali ne drugo uništjeli da ga ubiju? Onaj koji studira ekonomiju marketing, on studira kako da trpa rodu, Allahom rodu, koji živi katko. A ne učinja kako će živjeti u katku koji je dulji Nego, ovaj svijet ljudi moji, kako tamo sam, mene se ima iza i mene, kako govorite na ta hita, ko nas uče Koja emisija na televiziji? Pa onda da se odjem danu. Postaneš. Za ovom nekoliko sve je podrijeđeno. I e sad, kakvi mi trebali da budimo? ja gledam, naš problem na televiziji treba da ima 90% pravi i emisija, i vjeski da bi popravili narod. Meni nijednje vodov nikom. Ako imaš, još imaš pravi islam, razumijete? Kad se pojavi, pojavi se neki čontra, pojavi se ona i pojavi se neki sektašija. I još više govori gružnije o vjeru i ovo što je, je, je stvarna vjerna. I onda mu govori, vidjeli ste da to mi imamo ovo što imamo danas u svijetu. I ide se čudnju. Zato što ima povrata ovim pravim otezi. I ovaj sad hadi samo da kažem pašno sa njima ovo završite. Ali se malo ljudi ispomljaju da ima muslim uslome sahiru, da znate, kaže poslanik sela Baha Reviselana je neko veliki prijatelj i Asha Rebu Vere jedne prilike Karinuđaja je, je rekuju, ne biti samo Baha Reviselana, ne biti samo Baha Reviselana, ne biti samo Hele, to ja da čovjek došao u Karinuđaju, poslanik Baha Reviselani kaže Baha Reviselana, ja sam propao, propao se. Poslanik kaže, ona, šta te upropastilo? A on kaže na pravu, Allah imreti firama dana. Svoju ženju sam prišao za vrijeme Ramazana. Dakle, vrijeme Ramazana u toku dana kada ne može prijeći svoju zadnutoj ženi, jedni se posti, on je prišao imao s njim ikidrot. Napravio grije i došao, alaihissalam, da mu to karali. Jer manji grije, dobu nepokajanje pa Bogu da A veći grije koji zatim na srce, kao što je ovaj grije veliki, se mora ovdje sankcionirati na ovom svijetu. I ovaj čovjek došao da bude sankcionisan da bi na ovom svijetu taj prije sanija spao. I dolazi i sad iz bezumljenih. Nije moglo da bi Durak išao svojoj ženi. Ne da ono se dura. Ono on se Nije mogo i Durak. On mladic u sobi sjedio i Ramazan, bio čeba što je Ramazan to po poste, oni su otišli od poste. I nakon toga vidi da je to što trče, ali znam da to popravi koliko je moguće. Eto, karnijava je samo da ovom svijetu ne bih karnijala. I onda, kada poslanik Al-Islam čuo da to kaže njemu, kaže ima li način da slobodiš roba? Jer je prvi šart da apra roba uslobodi, ako možeš. Slobodi tad još bio i tine će Allah, Allah taj linih i na njega sviše nevraćavati. Kaže, ne mogo Allah postanići. Kaže, ste ti u antasume šahrejni mutetabi Ima prije priliku lukusu da planjate da postiš dva mjeseca uzastop, šestdeset dana, še hrejniku te da bi ajni viš. Šestdeset dana su dva mjeseca uzastop da da postiš, umjesto to dana, i pustaj dan da napostiš. On kada da vamo postiče ne mogu. Hoće da kaže, nisam mogu jedan dan izduratav ne, a ja sad još šestdeset dana pravi. Da su vidi. I onda risala njimu kaže, et pežinu, Svetinem skina, imaš ne naprave, nadališ ne sve sve doma, pa je stjava na to prosti. On kaže, nema, Allah o ne. kako je poslani da lisa mogu povučavao, šta će da uradio, tako kako šelijete da vidimo. Vidim, da čovjek nijema, pa ste ovo sam možda govorim, kakav je bilo naš poslani da Kako nije u njima otežavao, vidite, ko govorim ono što treba da uradio, on to ne može ništa od toga. Ima vrede. Kar je hvale, Ovo je naša epogurevija konferencija Hadijska, rekao je Hurejda svi mređa da se zatim i je taj čovjek sjel. Oslomik A.S. se zbavno razgovarao, taj čovjek je sjel. Feutijan je bilo svala malo vreću 7-9 fiha delun. E onda kad je neko je narišao u trani, jednu korpu, sirovi urbi, doli u Oslomiku A.S. Gdje su voljeli A.S. a pa kad bi neko imalo nešto doneset, A.S. to podile mi još stavno. I on je donio poslaniku, sada ovako, jer je sada mi jednu gorpu, veliku gorpu, po Poslanik, ali se lako je to vidio, vidio je ne morim nadani, 60 romana, si, si nonošan, ne morim na ostobodi roba, nema para, ne morim na posti, jer mali ne morim turati jedan da tura, dana, na promu turati deset dana, onda mu kaže, odi mladiji, mi kaže, da sad gdek uzmi ovu gorpu, urmi, i podijeli to kao sada. Podijeli kao sada. A on pita, jer je Zatim aleko, silmašnil mojej porodiči, kali podijed si ramašnil. Kali, zatim aleko, silmašnil mojej porodiči. Fema bejda labe deyha, ahlu bejdi in ahleru minna. Tako mi Allah kali, nijewa atbaha kamenara, nijewa atbaha kada, nema uči, koja potrebna je porodiča, koja potrebna je za pomoč sada po mojej porodiči. Fadahkan nabiju sallahu alaihi wa Hatta ber en javu, kažemo pa se poslani kare selam nakon toga toliko nasmijao da su mu se hudnjaci ukazali. Znači što u nas kažemo urahotom se je nasmijao, jerko nije puno se je smijao urahotom. Ali taj ga tadi toliko narode, poslani kare selam, toliko se je nasmijao. Vidite u živje ovdje, nema ništa da reši taj ide, dobija i korpu hrvi da podijeli i to sad vidiš, kaže, nemoj bolam, to je da su prijištvo nekih I onda poslanikali islamu kaželi, give him, from himu, eh, kaže, idi vidiš, i na hrani sa ovom svoj porsu. to je naš poslanik, islam. E to je islam, koji ne tajki više ništa može porati. vidiš, <glediš>. čovjek učinio krije. I to nije mali, peži ti da boji postoji sankcije. Nisi u stanju da i sancije onda imaš uvijek bađe stvari, čak imaš i namjerov. Ovim se hoće kazati kad je čovjek iskren, iskreno se preda ovam njegovu posmaniku, ali iselam i Abba njegov posmanika, ali iselam dolašava. E tako pusmanik, je posmanik, ali iselam postupao sa svakim insanom, svakim čovjekom. I odkud da sad u nas prebude neka vrsta terora, neka vrsta neki onaj tako napada jedina ljudi, kada Enesar je odbalo da Anju koji deset godina služio poslanika, za deset godina majtave dobale predavali sa vam da bi on bio odtan ljepo u da bi su spobodila djece, imala puno djece, bar Enisa, da gdje mi kaže Allaho posluć, evo moj, eneskih, tako ga je zbava, unis, eneskih, moj, neki služi. Novo godin će ti donijeti, bit će ti penuc. A ona je htjela da dijete tatno izvuče, da dijete lude s da ga sluša, da gleda, da primijen je to u životu je deset godina od desetke do dvadesete godine bio od Ali Salama, služio ga, bio uz njega, kada bi se on probudio, on bi bio uz njega, donosio mu vodu za svijelostadu i kari deset godina sam bio u porući Ali Tako mi Allah nikada nije podvignuo ni na svoje dijete, ni na uručenje, ni na svoju djetu želju. Nikada nije udario ni životinje i čovjeka, ni dijete. Nikada nije u svr svrku svr tog pogleda, bilo koga povrce pogleda. Pa odkud da, vidite, ovakva i brma i napade na islam mištmane, da su oni sjedmenici poslanika koji je bio tako, tako, grubi. A pogledajte da agizije o tome govore drugačije. I da smo mi ovo pronosili do sada, ne bi oni sliku i noga gladao. Nego smo mi dopustili da ekstremni proces sliku islamu, a ne mi, a ne mi, i pogledajte ekstremni, najviše je tijelo u nedostanih mrežama, a ne naša ulema, ulema je nema, nemaju broja telefona, nemaju maila, nemaju u osnovu Facebooka, nemaju ništa. Pa ono da normalno, to će radati I mene pitanju, kama ja ne mogu pitanju, kar je širijaski plavnike, pa daj ne, niti još gore urijase, šta je put je treba hoćemo u ulemu narod, nećemo u ulemu, Samo u razlogu i samo u kabinete, ljudi moji. I zato nam ova postanje, poslanik Mohamed, samo Allah odizadu. Najveći čari, najklaminiti čari, najvjerniji čari, najvrni čari, najvrni čari, najveći čari. 24 sata je bio dostupan ljudi. I sad vidite, zašto nema uspjela? I sad prijemo jedno od ljudi. I znate o ljude koji su na, na položaju. Vidje da ne možete vidjeti, prijećeš vidjet o manu I rukova su s tijim nebo sa tim nekim koji su došli u onaj uvijeku poziciju. Zato što prvišnji od nadora, oni samo od nadora opasljaju rucima, čimim od nje nema. A pogledaj poslanika i salama, svaki dan, pet, puta, ima najmanje srednje. Plus ono istužu. I stavno mi je od osnovu. U god je došao, dođe ona starica njemu, kad je odmega zarugljala i salama, stavljala. Bila molina ovaj žuljima, kad mušićki nije dobra. On niju nije rekao, ostavi Boga ti, vi to drugim. Nego kaže, puju nam šta je, papino sa njom kaže, proverio je satima sa njom. Ej, smiri, jedna lijeko liježi, i e to je naš poslani, to je simbol da vratili poti. E to je taj poslani koga mi trebamo drugima predstaviti i ljudi moji, nam drugi predstavljaju poslanika. Nije to prava snika, nego mi treba da predstavljamo poslanika, i e ne treba mi. Kad neko nazrta poslanika u uružnom svijetu, da onda pale u tuđe zastave, to su njihovi simbole, njihovi svijetnih. E, treba da na tuđe ambasade. Evo, treba da govorimo, ali ih sa vam, našim komšijama, prijateljima, babama, rođenja, u džanijima, do njero predavanja i da prevodimo knjige o njimu. Čuli ste mi spredavanom, vaš premerović sa tim ciljem, jasnim, tri godine radeći u 10-15 sati, njeno, Pa nekajte, 17 dnjevno, tri godine da smo preveli osam domova, 5000 stranica mušnikove bitke Hadisa da bi se pokazao poslanika Islana onaka kada vi smo opine dovoljena Hadisa, izbirao za njegove bitke, da se pokaže kakav je bio. Vidjet ćete, kad ovi zapadnjaci koji danas govore protiv njene, koji se gove protiv Islana i Islana, čim poznaju, poznaju našeg poslanika Islana, zapamtite dobro, voljet će ga bolje nego nije. Djeći ga više ne robije. Oni to radi zato što ne znaju. Jer znanje ne znaju. Ne znaju je glavni uzrok svih grija, neznanje. Neznanje je uzrok svih grija što pa grijemo, a pula im ja vas, a pula. Zato je da nama zadatak da znanje iškopnimo, da znanje polovimo, neznanje pravno. Neznanje polovimo, da taj prav slonimo, da jednim drugima kada je stvarno bio poslanika Islana, da mi u to prvo vjerujemo, pa da onda djelujemo i nađe i da drugi vide, kao je kakva je to dobrota, koji je to simbol ljepote, simbol tolerancije, kakav je bio poslani sl. Allah. Pa ovo su dali kada na njega je nosila na uspomene. što je moguće više da naučimo o njemu, što je više da primjerimo o njemu, da bar jedan od njega drugima i da kažemo kakav je uistinu bio taj jedini čovjek koga je Allah obredio da bude primjer, ljudima, kad Gana neku vide Zulimla i Osvetur Hasenak, vi u vašem poslaniku imate divan u kudu da vidimo to poslanike koji je bio, odavljate da bude prine, da bude naš kapiten, da bude onaj koji vodi ekipu, koji vodi i da mi možemo da trebimo njega i njegove u mene kinači, i njegove forme, da mi uđemo zalet i da onda slijedimo jednom takvom poslanika u Salomaru Veselicu. Eko ostalo vam nagradi, Oni organizirali ovo naše lijepo druženje, da da nešto kažemo našim poslanikom, ali je salam, jer imat svi koristi. I oni koji su organizirali, oni koji su govorili, oni koji su, slušali, oni koji su dolazili, i nemoju se zaboraviti, ne žaliti, nijemo morimo o katolje kakuzima koji su taj ne došli, jer nade da je poslanitela i salama je to kada jedan čovir uzme propisno artist i krene u džamiju, jedan kora koji podigne na kutu ga džami, njemu se niže dereča što da A drugi je onaj koda koji spušta na zemlju, njemu se prašta i grijesi. Pa ja on onako i toko je auto, često u Pijasko imamo ljudi 40-50-60 km dolaze na žuru na neki pakar, gdje ojka lepo žive. Ja njima karim svaki onaj kap, baše benzina ili dizera, to je povećanje, dereža kod Allah, a ukidanje i grea. Pa evo, ali vam svako dobro dao, kad da ste svoje vrijeme istošili, ovako nešto što je korisno. Hrvih je ovom prilikom, našim družinima, Allaha zbog ta naredje koje okružje taj i na nas salava, salava na nas i kao kojima kar je doma, Allahu za nas, pomolim Allaha da ovi naredji koji su nas okružili, da učeli zaista dom za nas, onak ne a odgade da se doma i prijima i da viša Allaha da odrojimo našem društvo, da nam oba budemo bolji, i naše djeca wa inna ash-shiyamal tawadda'u inna ash-sholihine ina nash-sholihina 'ala thoriqin qulqul kaulir rahman wa staqilullah alayhi wa sallallahu ala sayidina ahmedin wa ala